24. Az élet célja Sajátos célunk az egyetemes célon belül kétségtelenül egyéniségünk megfinomítása, kicsiszolása, különféle lehetőségek, élmények, kísértések, provokációk, tapasztalatok csiszoló korongján. Az, hogy ideájainkat felszínre hozzuk, megvalósítsuk és kiéljük. Hogy hányféle átmeneti cél felállítására és túlhaladására van szükségünk ehhez, az egyedül szellemünk rejtett törvényétől függ. E vita a megvilágosodott egyénben dől el. Az ember agya alacsonyabb és magasabb világok rezgései között közvetítő és átalakító készülék. Ez a hivatása. Ez teszi a létfő szereplőjévé. Köré csoportosulnak mindazok az adottságok, amelyek elősegítik fejlesztését, átizzását, működését. A beteljesült átmeneti célok és a végigélt szerepek mind ennek az instrumentumnak szállítanak olyan felismeréseket, megtisztított fogalmakat, amelyek általa és benne felismert igazsággá és tetté válnak. Az alkotó ideálok keresése abból a bizonyosságból fakad, hogy az ideálból célt, a célból meghódított valóságot hoz létre. Az ideálok becsvágyjal való telítése felizzítja az akaratot, amely sorsot teremt és sorsot old. Teremtő ideálok nélkül a szellem elhomályosul, a lélek kihalszik és a test betegségekben hullik széjjel. Teremtő ideálok akkumulálják az élet és fejlődés energiáját. Valamiért hevülni, törekedni kell mindenkinek. A cél mágnes, amely légvonalban vonzza magához azt, aki összekapcsolódik vele. Az átmeneti célokon túl újabb és újabb célok bukkannak fel, de mindegyik átvezet egy fontos szakaszon, amelyen e célok nélkül... Nem tudtunk volna keresztül hatolni.